ولو رسولو شرمزه هونو د سرګندولو او د بتکارو نه حفاظت کوي نو کلی چې دا تاسو اختیار کوي د عمل د لاندې را ودی د نظر د پردو ځنانو د کتون بندول ادخل عورتونو د زنا لوات توبت کارو نه حفاظت کول وک از دا ډیر پاک والید لځوی لپاره وګوره څوک چې صبر پاک شو دمر کامیاب شو په دنیا کې د مؤمنانو مهنت د اعمال او مقصد دې چې کامیاب شو او کامیابی به عل راځي چې انسان پاک شي الله وايي قد افلح من تزکا سوچ چې پاک شو نو دې کامیاب شو هدلته وایي پاکې دل څخه ازکا دې به د ټول نړۍ پاک شي ان الله خبير بما يسمعون بیشک الله خبردار دے فہ غس چدوی کوي نو ګر کامیابی د پاکۍ شرط لیدا اپا کی به شرעי کی دستور ګو د نظر په حفاظت او د خل عورتو شرمګا په حفاظت باندې اوزاکر کامیاب ذالخس قران کے بار بار راج کل و قد افلح المؤمنون کل و اولاء ایک هم المفلحون قسم تاس و ازار و اور دوار و ثورئی ام او فلاح ستوي د فلاح معنا دا چې دا ټولې پریشانې و مون ختم شي او ټول ارمانونه تمنا ځاني پور شي باسي هر انسان کړه ټول د دنیا مون له ټوله پیدا بنکې چې دا غوټوله پریشاله ختمې دي او دا غوټوله ارمانونه پرې دی دا به ارچیږي چې جنت ورګم نشي د جنت د نکي دو شرطول پریشانۍ ختم شي او ټول ارمانو ته مناداګاني پورې شي ماحديث تاسو را دیولسته د ډې راوي دی جرير ابن عبد الله رضی الله عنه د په لاسم کال د هجرتي ماخ وړه د پیغمبر دې اسلام دو امر مبارکا خیرنه کال لے فلسم کال د هجرت علماو لیکلی او شپق میهشته صحبت ورته پیدا ولے صورا شپق میهشته صحبت ورته ملاو ادا صحابی دومر دوم و یسر چودری دو دومر دومر سینا ویتی او چتاوا زمو شارین لیکیو ایسپلای او غزوا بابا ایسپلای سوو شرعن گز گورا سلیرش گوتیوی او آئی او گورا دیده نگوری زماده گوتو لیده کتاب دلخکاری دا سوشوی او دا دا سوشوی شپاڑا شپکا ادا دا دم او بازی ګزونه ادا سلیرش گوتی شرعن گز جوڑی او دے پتولو صحاباو کې خیستاو دتبی یوسفو هاده الاماوی ده دی امت یوسف ادچی ایمان رانون سید العالمین ورت سادر و غنون اللہ حبیب ورت سوکو سادر ورت و غنون دا دیر لوی جلیل القدر صحابی نے اددی دمر کم عمر چی دی اسلام کی لقب عمر د الله د حبيب په صحبت با برکت کې پاتې وي صل احاديث دبي نه شي ذاتي منقول دي جرير بن عبد الله رضی الله عنه فرمای و ایماد الله د حبيب ند د ناشافي نظر تپوشو ناشفين زرفي جنای لکن از به بس به پرده روانه واستانه ضرورت کې و اي ما تسيد العالمين حكمه کو چه بس نظر دي واړه ولا ناسافي خستاد اختيار واستقل اختيار دوباره د کوم زنا نه او د کتون چ الله منه کړه دو یې دوباره مګور دا حديث امام مسلم رحمه الله ذکر کړی لو ګورذنا صافي نظر بارکه ته وږه ګد الله حبيب دا خو به وشو پس غت فلاله روان وي ادي کې به پردي زنا نظر او لګي دو لچون کی دي قصه خس ورادنیش صدا و نقصان نکي خو بشر ته دي چې بیا به دو بار دوی زره در نګورې فا امرني ان اشرفا نظر بسوري ما تسید العالمین صلی الله علیه و آله و سلم فرماید چې نظر دی واړه الله دې کې دومره ایماني قوت پیدا کړي چې ځ خپل نبی خبرو باندې شو اے دومره خبره کوملې ډاکټر باندې و او امامانه ډاکټر سلوي فرزه سجدہ بندکړي لستر ګوپریشن وکړي سلوي فرزه سجدہ تک د زه را خبره منو او د سید العالمین خبره مندو کوم قوم چې دی حال تر ورسي چې د ځان روندې او سړي خبره مانی او د تمام خیانات د سردار خبره نه مانی دا قوم به د زلت نه بغیر بلشه نګوري د دې قوم او د امت مسلمه زد زد خپل نبی د سنتو پتاوي دا روکي دی نن خو موږ د اختمام کو دا خو به اختیارا او ناشابي نظر ده نن خو بډاږي او کوزار د نه چوزګار د دې د پاره بازار کې کورسې چوړي اپدینې ساری وختې راوته چې د ساره مذر ماهام پردو خوږه لګوري څه وای اپدینې بازار لوزي چېب اسکو ځب پردو زنا نه لو ګورم پدې نه تي موبایل اغوستې چې پدې کې بد پردو سړی وې پر دې خځه ب ګور موخذې شوی چې پر دې سړی ب ګورم نږدې نظر بزي چې اوس لري پیسې لري فارو نه غوله هغه قیمتي وخت زایعو هغه نعمت ور کول کی سترګې ور کړې و Tale so gyo she der ki der roizor wala ajib me der na pe so dak he sab خویو شهري را بي سي وزما مخالفت کني استباله نګه تا كن تلونو چاليږي بيزيواله دي خويو د شو کووا دلب شو په دنيا کې شريف مثال وي راسترګي مو له چارا کړي ابي بي سوې را کړي د دې د قدر او د نعمت ته پوس دا غا جنو کوي چلان دي وي ورکوون کي وي دي بند دا واله اي سوندرنه غوړم اوګوره زما مخال ف به پ ک نومونږ چې چا او شیر را یو ټوپک چادر کو آاپې مړکې او یو ساله چاواغ سجی پهې به تقییا لږې او تا همغ سر ل را غورځ مالک مونږ ته سرګې را کړي ن زمونږ د ټولی معاشرې دناری نه زنانو زندگی دبد نظرای د وجنات تباہی طرف ترواستا ور تصویر د مونږ دی علماء دا وی کړي الله دې قبرونو د نور نډ کی وې د شان کی او سره او فز او بلغوري نکلا دی او بل نو شرمې کی او کله د بل چانو شرمې لیکن چې پټې وی او موبایل او په کاغذ کی تصویر لغوري دی باندې شو شرمې حجي بیا ځان مطلب راستې یو پردي ناري نه زنانہ کیوب اللغوري کرایوب اللوشر بیګه ځکه وطن د اسلام دے خبره د کفارو نه کو خبره د اهلی ایمان او د اهلی حیا وال خبره کو لوخلا یو بل لوشر بیږي پورا لذیدل کتلو نشي کوج کله ته ګټک نه اما بلل شو دي نن دا زمو مواشره ته با هي طرف ته بوزي د نن دور د زنانو ا د نور دور د زنانو ټول ژوند په دي کی ضایع او تباهی کی ا د چا ژوند چې ضایع کی د الله ناراضه دی د چا ژوند چې ضایع کی نظر غلط استعمالی گی دا گناہ من دا عموم شکل اختیار کرے کورونه تا باش ود دخل کو دا لاړه و حیال د دا غیر تمام گناہنو ابتدا غلط نظر دے لکد یو غٹ اور لگی دو ابتدایی سبب دور یو بسر کله کل نو غریبانان نه. دا اللہ حبیب کیونکی دا والدین و نزیاد شفقت کئی وہی چیسوں کو دکی گی نو پکور کے دے بل اور نپریزی ان غریبات کی پور اور دے و بچڑکاو کی تنور دے سنبال کی تردی پخواب دیوئی میں اس کو بل فنے گی نینا اور نگی دا اللہ حبیبی دیوئی بلے نپریزی لیکن یو ظلمنگ پخواب دا شرشم و تھیل پا کے پلے یو نیاو بنگته ابادی دیو طرف خپل کیو نه وایو پهلبلې درا هیڅ کا نو بدیلا منوره یو وکور وسوځې ذو ل سید العالمین منو کې چود کېږي نور څه کوي یو دیو زرب سر کې نہ روغ روغ کلی روغ روغ کارخانه وشوي نو کله د انسان رډه تا باشو خاتمه خراب شو خود دی ابتدا دا غلط نظر دواجن علماء حافظ ابن قیم رحمه الله د دې امت فلو یو علماء او کثیر ده غیظ خاتمی د خرابې دوه اسباب ذکر کړي نو یو په هغه اسباب کې د نظر غلط استعمال د لیواز نو جوانان دن. دنیوي تعلیمم پاتې شو د پاتې شو کارخانم پاتې شو هر پاتې شو اپا ګړو وړو سره د خپلې اقتدار غلط نظر د وجه نه د شریعت زم عزت مندود دینه منه فرمایره دا یو نظر د ځان پر شکفر راړي د علماوی وی, وی المعاسی بریدل کفر هر ګنا د کفر قاصد ده لکه په څه ضروری کو عزت درځم تمخ کې شه نو نظر غلط سي دي پس گور کفر برازي دي وجنا علامہ حافظ ابن قیم رحمه الله ذکر کړي کوئی بعض خلکو غلط نظر استعمال کړي او مجازي محبت د بعض شور او عزت ورته نشويو د بعض اشكال او د بعض شور نظر د عزت د نشويو ا مصلحه را کم شے چې دازړی رونه یو نو پژن کدن کې وو پجبدارازي کم شے چې دازړه د دا اغه د محبت نډک شوزړی رونه یو لکه څنګه لا ټول دنیا ناشتا اذن کدن کې درته تلقین د لا اله الا الله کوي کوزړی کی چې سدی پژن کدن کې وو پجبدارازي دګه علامه حافظ ابن قیم رحم الله فرمایي دازړو په منزلي د کټوي دی پاکڑے پا ساک پا دے جب په منزلي د سمسيدا چې سمسۍ ورګه تک کټوي کیږي چې دی ابروندي را شپت شیل چې تا په کړه بګه وه غوري او وه د په کړه او په ساک غوري دازړو په منزلي د کټوي دی جب په منزلي د سره دیو جن د کوم محبت چې زړه رو ونیو کمال کماجازی صورتونه دی او شکلو وی یا کبل شعر زنکدن کې ودا مخه لگا زی خلق زنکدن کې د غوانو د خرو د ګډو بیزو زوشره خبره کوي د ټول عمر غوانو سره ولي ټول عمر د غوانو د خرو سره کار کوي او د غوانو د خرو محبت ځړه ته نه نوته ودا زه ولی پشامردکی خلق ول کلمه وای اوغه د ګړو بې زه او د خوانو سره له د ګره دا غلط نظر دا د الله حبی فرمای له ک رصو ذکر کو چې دا د شیطان د زهریلا او غشو نه یو غشې ده شیطان ګره دی هر ملک بل ملک کف زکای ناغدار الخلافه خرابای د کومل په دا خلاف چې دوشمن قابلز شو نو بس دامل مقوس شو زمونږ استستاسو پهې بدن کې د زرونه بهترین شلیشته ځکه د الله د معرففت دا ځ دی او د توهید دا دیشیطان پوشش کوي چې دازړه برباد او خراب ک زړه چې خراب شو نوټول بدن خراب شو. زړه چې سم شو دا الله حبي وي حديث سي وي خبردار په زړه کې یو ټکړه دا کدا سم شون ورسبه سمي ا کدا خراب شو غته لرسو خراب يا لا وهي القلب خبردار هغه زړه دي لك څنګه ګور دي وملک دار الخلافا لم محفوظ وي چې داغه سرحدات محفوظ بھی. او که سرحدات زوری شي نو دشمن په دغه سرحداتو مرکز او دارالخلافه تراسي او مرکز کفځوږي دیوژنګور د سرحداتو د حفاظت صبر علی جنغ علی وربات یوم فی سبیل الله خیر من دنیا و ما فیها یوشپا او رز د اسلامی سرحد سو کیداری دې دنیاو او د مافي هانه به تراره اسو حال کې مړو چې د اسلامی حکومت سرهت ساتي نزارا عليه عمله اله يوم القيامه حديث پاک دغه عمل وتر قیامت ترڅو نه کیږي بندي کی بنا وجذا وکړه دغه سرهت کمزورې شي لدی ملک مساجد دی پدې کې با حیا زنانه دی پدې کې کی تلاوتونه کیږي دا ټول د سرهت په حفاظت کی پتاسو دا داوا د دا یو ملک د شراهت نه د مسلمان د یو ملک دا دارو خلاف نه د مؤمن ژوند بهتر ده د مؤمن زړه د هغه ملکونو د هغه مراکې ژوند بهتر ده د وژن غره ته نظر د حفاظت حکم شوی تعالی وی ګره شیطان برازي خو پدی سرحد برازي رتا له د سترګو د حفاظت کله د لوی پدی غوګونو به ګوره راشي اکالو یپدی خولف راځي د دې اندا مونږه فازت حکم الله کړه دیو جن ربی کریم ولا تقفو ولا تقفو او ولا تخفو ولا تخفو ما نسلک به علم داس یو خبره غره مکه و چې فوه پهنی سبا د حساب رس پر سر پرتدا ان سم اوول بس سرول فواده كللوول ککانان عنه مؤلا دې غګنو او ددي سترګو دخلي بارهې به سباه الله تپوس ک دبا ک د چا د سترګو سرحت کمزورې دینو په د لاه بشيطان ځانزړته ررس اب یا بد الله او رسول ادا قبر او دا خیرت د فکر پزه اغه شز لکی وی کوم چې په دې سترګو ځړتا وره الله دیو کی جموغ او تاسو د خپلو نظرونو د حفاظت کوشش وکي و جنا حکمدار دی چې پر دې کوړته وداځي ا کژې له سبکه اجازه ته واړې ده شریعت حکم داور جي پرديكور ته ولغي امام ابو داود حديث ذڪر ڪري کوئی کان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الدَّهْرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ شُتُورٌ ذٰهِ إنسانيت او آداب دي چې تمام انسانانو سردار دنیا ته امت ته پیغام په شکل کې راوړي او دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم کې وکړ دي او قوم دروازه تراره نو محامخ بنودره دو چکه دروازه کې محامخ غورځ له کور کې صحیح یا ود دروازې هي طرف نودره دو یا غس طرف ته او ایدها وخت کې په کورونو دروازې نوي ا پردین نوي ته کمکور لپ خپه خ دروازه دا او په پردہ دا نو کوم محامخ مدريږي او دروازه دی ټکو لا نبی اپودری دو کې دا اول دی چې کول چې نظرونه لدی دا ټول مصیبت د غلط نظر مچوړي د الله حکم دی چې پر دې کور ته به اجازه نه شي که ضرورت دی دروازه ټکوا د دې دروازې ټکول مقصد د دې علاج کم زنانو نه الله او رسول و چې تا پردنه دا وړخله شي هغه لیکور کې خوروا دده د د مارې مېول د هغې سره سوال جوابو کې راځ د پوختتن نوخ پهله دادي چې دیغاښې بهله راوله پرده دی و ماې په خیررالي و دا کمه کللهسه کل کم راړي مونږ سر کله ناکله واقعات را شو یاره مونږ یو کور کې د چالور کړی نو د لور پلار را نوېلورې خفا پوهتلا ولي خفا پوهتلا وید دیاله خور مال په خیره علي دي مي وز دې کمس کم جوړه ما پوئي کیږي به وقفه ادا خو پر دې خذر بلار به غذر یې ته به جبیا وجلبین ذکر راځم چې مال یې خذه په خیره علي دي امید شتا اوس پر دې ځاناس راڅاکد نو درو د اجازه مقصد څه دی زمایزت مندو چې زنا نه اړه شي دا چه حکم دی دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم دی اجازت ادیف الاولماء و لکریم سلام او رید دی بار بار ویدہ اجازت که چرطا سرکور که رو اندار او نور زناندی نداد اجوب در جدا اک اخپل مور دیوی بیابا بی جازت قاڑی دیو جناب دل احمد باس رضی اللہ عنوما بجڑت ی در یا تونونهدي دا خلکو پرېخي د ننو کاله مخکې جړ تاسولوغ نن پلهسم ن لدي د دا نن نه سوارلس نیم سو کاله مخکې ابنی عبا رزی الله هم ان همما جاړي او سسو ې و ادری خبرې خلکو د اعماله انکار کړه یوس ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله ایتو ټول کی عزتمن شوق دې د الله نړیری یریږي اده د الله حکم نړر او د نا, نا, نا فرمانو نظام بچ کی اخلکو عزتمن شوق نه یې چېابanglala اده چا موټر پیسي ورسره لې ډالی پالي ته زم الله وای چې پر کور تږي اجازه ته غوړ ایمان سره وینسو ونی ور د خلکو سره یا د فلانی خبرو د کارني کر خاز صاحب خبر نن کور ته خپل کور ګوره چې आवाज بی بی ده او م مستحب ده او کته ش مور ده لا خور ده لا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مالخ خپل شاگرد وای ا تو ادمي ابي رباح رحم اولاده حد حجد مشلو امام دي نو دي ورثوي خو يتيمانانه خين دي دی دي او جما پروريش كيم دي او پيو پور كيو نو چې کور تاسم دي يتيمانا نو خين دو باندې وي با اجازهت واړو اجازهت ده دروازه دي ټکول ټخه دي وکو چې را کور ولا پښول چې شوکرار نو دی ورتوی آو نو ایما والا بیابی آتا پوسونا گل جی جازت را لو کی نو ازما استاذ محترم پویشو جی دیغو پا مسلن پویی گوری جازت بغواڑی اتو حبو انتراہو عریانا استادا خوخد جینا فیندی دی بربندیو گو دی بربندی خکور دی زنانا بکلا بربندی کله باغسکی اتو حبو انتراہا عریانا استادا خوخدا نو بسره پا مسلح شو نو کمو رمدا تب اجازت غاڑی زنانا مم اجازت غاڑی رجی سڑی نو غاڑی رئیسا کھار لی زنانا کپردی کور تزیس را دروازہ بوٹا کئی ددی اجازت غختو مقصد دادے چی نظر نظر زمائزت مندو غلط استعمال لشی دیوژن مب صلی اللہ علیہ و مسلم شریف کی راغلی و ایک سڑی چا کر بغیر دی اجازت ما اوغه او کان رواوس او پدسترگه وشتو استرگه ورتندک نو ما خان علیہ من جناع پدی وشترگه ک جدی قانوني شریف ورته و خاصه جسرگه در نویس تا تولی پردی کرکو ری د وی اجازهت مقصد زمایزتمند زتمندو دا دے چه نظر پردوز انا ان او باندې اون لګي او پردپورنه چه مون مون پهن کیږي پردپورونه کی نا مونږ درځي ټول کورونه د خپلوانو نیکترې اجازه ته ها ادي په لور کې کوم اجازه د غوړې پښتانه ولا سوې څو دروازه ته کې غوښته د ترژ ویلی ماما یې سلام ویچو پر دې ته کو دا شان مازه الله وي غه م جوړي ګده وی خما خان به غه جوړي سپوږې الالمین ممتویج جناور م جوړي ګي نن غږې په لور را د اسلامي آداب ټول کافر خپل کړی کفار چې چنت زیسته اجازه د غاډي کا دفتر لې چاله زمونګ آداب چا خپل کړي هغه اسلامي آداب چې د اسلام آداب نن غیر خپل کړي نو د نظر غلط نا زمای عزت وندور ډېر نښانات او تاسو اوریدل د دین خاتمه خرابيږي د څمره څمره ځوانانو نارینه او زنانو ژوندۍ تباشوا او دغه ابتداء دا غلط نظر استعمارو دا داود شریف یو حدیث راغله حضرت برادر رضی الله وانو فرمایي و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی انو تف فرمایلی ویتب د نظر پسه نظر کئ نه فان لکل اولا و لیس لکل اخره hey, نه سبی نظر لګی دو بی اختیار اوس بدی پسه دو بار نه ګوره اغه اول خو بی اختیار او دو نظر چون کی شرعن معف ده و سو تا قد لا یکلف لو نسر الا اسع د اځوین دی پورس کړه دابوس نقصان را ودی نو د نظر پسه بسړه نظر کئ دا دا زمای عزت مندود شریعت حکم دے. دی نن ګورې په نو ګورې دی موبایل ډیر کار خراب او تصویر سازه یې ډیر کار خراب کو تصویر تصویر نن نه ننۍ جمعتونو کې پجلسو کې اباځ نه اپوها یو فساد والی خبر وي دي کې یو ځې مولا جی تصویر نه کوي دي کې د مليان او خلاف کې دا سنوی جی دی که دا اللہ والا و جسوک دا خواہشاتو تابیدی دی خلافتے دی یو عالمی دینم پاک خلافنی جوان دا آغا چاپا کنسا جی دا سوک خواہشاتو پسی روان که دا عرب و اللہ والا علماء دی اے یو دا دین مسلی یو ذاتی عمل لے ذاتی عمل بانے دا دین په خبره کې فرق نه. دا او د خپل ذاتی ګناه د ډیر علما د استشاره چئ د تصویرونو په مصیبتونو کې گرفتار چې غواړي تاسو کوی تصویر نه راوړې ازره په کې دا چې د الله بد نصیب دي چې په غلطو تصویرونو کې مختره دی او دا جایز دی وایي کې د علماو خلاف ده زغړلې په لې چې څوک یې جایز دی وایي محمد نویری دا شی یو ییز کې د الله والو د اهل خواحشات او اختلاف نا غفاحش والا ورتجائز وی ز په دغه ډله کې ام چې لا کوم د شان له اهل الاحوان علی ورندا الله والا علماء دی او کده دی ملک علماء دی دا غي درجه په تشویر ششه ناروانی او د دې ډیر دی دی نکسانات هغه نکسانات چې داخل کړي ګوری ته سلووا نند سمرا سمرا جوانانو زندگی موبایل خراب ک خراب نه کته شو اوه د سمره سمره زنانو ژوندۍ موبایل تبا برباده که نه د سمره سمره کورونو د حیا جنازی د ديشي د لاسه زما عزت مند ووته د دې گناهونو او د دې تباہی ابتداء زما عزت مندو د غلط نظر نه دی د حدیث پاک کې راغلي دی د الله حبیب فرمای چی یا کوم ول جلوس علی الطرقات خبردار لارو کی مکه نهي ورنارو کی جيو کې نه لارو به بندا کا لارو کې با خلکو سو غړولي سفر څنګه پخره ډو درولي داشران مجرمان دي حکم خلق ګور با ژوندو کې داد انگریز قانون اند اسلام نے راغتہ ضلع ربتنگے او بعض خلکو چریو و دروڑی دین حکومت والا خلک رشوت تخلی و د بازار ټول لار تنگا را مسافرو ل پریشاني دا لار تنگول گناہي کبیر دا یو جہات خلکو لار تنگا کړه الله حبیب مناذو لګلو مشکات شریف حدیث ته جلد سالی کې ویلار شیلار نو کا کچا لاره څنګه د سره jihad jihad را ده لاره وطن ګینا لاره کې بریړا نو دره لاره کې په گاډه مودري دی لوګور داد انسان غو فطرتي آداب دي چې دا غاډه غو مادل ته ودرولو مسلمانانو لکریف خو بني مسلمانانو سوپ دي تکلیف پږي یوزند بازار مارنه ازن یو بھرګره ودیک سرهو مالویرا شوهدریگا وی درو مالوی دی گاڑی لوګو نو یو طرف له دوو گاڑی ولالو بل پنا ماتنګ غونته لار وخلق له تکلیف مالوی په خوابه د حیا دار او د سمایدار خلکو گاډه نه غبر د او درې دو په طریق کم په دې زار چا موټر شو په دې نا خبر دینه د ویلار په مند کې ودري اې دې او حیا دار د دا بیندارا د با اخلاق سړی که شي نه به د خلکو د zarar سبب جوړ نشي نو لار تاسو ګول زمای عزت مندونو آرلار کې چي ناشته انن د خلکو ناشته کمځهي را پهښتنو ګرنا مو شیباته مون التبه در شره زبای زنانمال به کور کې وی چا ما شمان وي چمو راجو ا دا خلک لا رکه ناش سی نو ایمون دا سلو چل هیرش قسم دې حیادار زرانګه شې دې تا خو الله دی زهر چا فالو رحمی سی سیو حیادار زرانګه لوایا چې دا بازار ز سر نه باغ سر لبی بورکیږي قسم دې چې اثر غېدش یې نه وښاوي کی دا جو اندې سره قبل تر په رسیدې نه پاتکیږي نغما شووان او مونکروی جمونه د چل د سلو چل هیرش او هغه غریبه راځم چې موږ لارکه وروږو او چې یا زنه قرآن زو د کوولو لارو هغه نه د پیغمبر حدیث زتا لارکه ناشته او دی ازاره له ته خیر مو به هچ دکم زه کتناسته نو داسا مې خوین دي دي د عرب محلی او د هر چي خدا په سم دي خوین دي د لارو ناشته زما عزت وندو بازي خلکو دی په وګره ملا کې کورسایا کٹو نئی تھی بابا لے بچو والے وی جبستان جب انو را چھوٹی دا مونگ لبم دعا کې زان لبم گیا غب بدنسیب سوگی کٹے وان چھولو اثار نور سا دے و بلوز گار نو ٹو لرس غلط نظر کئی بازی دا سی دي بازار لراشی جماعت لرسی جماعت لوی بیمار نو دا ٹو رس بازار کے ناس تھی بازار لپامسار اجومت لری بد دبرد نصیبی وی در الله حبیبی یاکم ولجلوس عل الطرقات لارو کې مکې دهي صحابه قربان کړه ضرورت را شیدار وی بیاب دلار حق شریین وبیا بلاره ته د حق ورکوې قالو وما ما حق الطریق یا رسول الله دلار حق څه ده در الله حبیبی غض البشر دپردو زنانون بنظر بندے وکفو العذا خلقونا بتکلیف بندے دانے چی سوک بلا رزیدو اگر پوری خان دے اگر پوری مسخری او اگر سوک سلام نو جواب بور کے اگر امر بالمعروف بکے اگر نحی عن المنکر بکے سو خبر شبائی دلار حق شمیع رہی یو نظر بندونی نا نا موږ ناز دې لپاره یی نظر غلطسته په نظر باشه بنیش موږ کټه کورسې دې لپاره چولی لکه غلط نظر مو مقصد نه و رجد جمعات کې بلاړو او خو بلا مشران کوزدارو نوjre کې بناشه او دا به یوه خلیه باندې موه ردا خبره به نکوله چې دا حرکت دا کشران ناشتی که موږ غلطه خبرو کدی بیزدکی دویو مرګر صفات ته الله دې جنت فردوس ورکی ډېر دیندار شوی او تبلیغ کې به اخلاق او درسونو کې به موږ سره کې ناس وو دراویشیارې نوی نوی راوته نو مالې ګرست خبر وکول اټول کې دې لم پتاوه به ما وګړه کې وی سيار غبول او خپل پردې ماشوم به میراو مخه ميږا وکړه چیرته خوښه خرابې کې خلک وداب او د خپل بچی او د خلکو بچي سره خرابې د جیو سړې ځان خرابوي ځان سره معاشره ولي غره نداغداه اخلاص د وجهه جره خلق او الله او ته هدایت کونې تبلیغ کې نه وروخه له بولو او له دې رخصلي ژوندۍ جوړه کا نو لار کې په خواب او اجرې مشران ناشه اوس اجرې خالی پتی اپ دې اجرو کې به خلکو شړې ته ځدا کولو زمدا مشران څخه ای په مې مقدر کول او کشر ولاو د مشر مكتبه خبرې نو کوله اوس اوjre دایا او د سړی ثوب دز دکو له سره شوی پاتې نشوي هڅه ما څن ورځې اوjre کې کې ناراشي کې کې اذان تکور کې کې تلاوت وکړه نو لار کې چې ته کې یو څه پیریږي نو دیو لوګونو شیطان د هغه غیبت پسې شروع کی ناغه پسې خپل پڑھیډه کیه لاتره نی او پسې بل نبر نو یو د بندول د لار حق ده وکف العذاب د خلق د تکلیف نه بندې دل درم سلام او واپس کول او سلورم امر بالمعروف او نهی عن المنکر تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو ذلو فرمائے ویسو بے جد اشپک و خبر و زی مواری و مال راکی نو زوارت د جنت دا دنکی دو زی موار جوڑے گم اے زی موار بس ابر عظیم شخصیت دے دے تمام و انبیاء و سرگار دے او سید الاولین والاخرین دے ویشپک خبر و مات سوک زی مواری راکی زوارت د جنت دا دنکی دو شم. دارې زموږه اوربشه یو زمایستوند پائے کې دا را وای کړه چې تاسو کیسه خبرې کوي کی نو دروغ دې نه وای چته وای الله دې موږ تاسو ټول دروغ نه وښات کومولای د عوام دي په بر دروغ ویل نه دی پکار انا عوام ته دروغ ویل پکار دي کله چې خبرې کوي نو دروغ دې نه دیم کیچا اور سرامت کی خو نو خیانت دین کئ اور ذری وختاله حکومت خبر ہوگی دام امانت دا و داراش به فاش کئ نا دا حکومت بازی خبره د امانت وی د حکومت اسلامی رازونه فاش دا دا ملک تباہی دا ذری وخت سره چا د امانت خبر کئ خو او درم چې کالا وادکای مخالفت نه کوي اوای او سلورم نظر بندول د پردو دو محرمات او زنانونا او پینزم خپل لاسون د نورو او د zarar نه بندول پلاسو یوا ما برکوا ما دی باندې ور پسی سلی کا ما چې هغه ذهنيه او بدلي پریشان کو اشپغم د خپل عورتونو حفاظت ذيتوي جواب مئل قلب طلعبي پشپو خبرو کې ټول دن سکو پشپو خبرو کې زمایزت وله ټول دن مونږ تا مونږه تاسو لاره کو ادل ثولما وليك ليز الله وي كل المؤمنين يغدو من ابصاره ويلما كان النظر داعيه بلا القلب کله چې دا غلط نظر بلل کې د فساد ته نوباز سلفو بزکوي چې دا غلط نظر د زهريلا غشه دې ځړتا ای غلط نظر سره کته لږو ګیځه په الی کې زهر یې کا چوک به تیار سی تاسو دا دا غلط زهل شلا مونکړه ګورې شې خپل زهر منو کو چې نبی څخه زهر وای نو هغه ته زهر نو وای غلط نظر سره دا حدیث تر څوار روان دي چې دا زهري لذ د زهر نډک غشره ځکه الله رب العزت د دې د حفاظت حکم کړی دی ذ دې دې وکوي ځالک ازکالهو چا کده نظر حفاظت کو او ځ خپل عورت حفاظت وکو نو حدیث کې دا څل الفاظ راغلي امام احمد رحم الله دا حدیث ذکر کړه دا ابي امامه رضی الله عنه چې نبی دې سلام فرمای ما من مسلم ينظور الى مسمحات امراته ثم يعذب بشره الا اخلف الله له عباده يجد حلاوتها وينشته مسلمان چه دې دې او زنانه او محاسن تو ګوري ابي نظر بن کو اذا الله دې لريسو کو نظر بن کو الله بدته دي او داش عبادت توفيق ور کي چه دې بداغي خون عبادت یو فن وی عبادت یو لذت وی ها نن زمغه عبادت نو کې فن نشته تا سلو هغه تو فوز در نه کوم در خبر موله درس کې تیر را سو چون زمو ماخوتن درسوري باورې دی بی مونږ چې مزبشینو وایو چې 파رام څوک موشکې 파رام یو صفه خبره وکوي پوسټي بلشي موږ یې ردمه وګا دل الله حبيب چې وسترې شو وی وی اره نه یا لګازانو یا اقامت کوڅه موږ لګ آرام په مست دې غمر د آرام په څکه دي ته وایي د عبادت غلاوت دا الله حبيب و وجعدت قرۃ عيني في الصلاه و زماد استرغو اخواله دا الله په مسجد خیر دی عبد الله ابن زبير رضی الله مشهور واقعا دا حجاج د محاصره کړه په حرم د مکی مقربه کې د دنيہ تړلو په حثیم کې کم طرف د بیت الله میذاب رحمت سه امنجني کو باندې ګټي راوي چې دا په خوارای ته پیوي دوی دا ورو ته وجوبل پلن کول یو ګټرا لاو د د جامی سیسه متختولا اګه سب سے کذبل پلک کتی په دې خبره ورس دمر توجو ال الله وا د عبادت خون به پسه محسوسیږي چی چا در نظر حفاظتو کو نمو دی علماء و لسور دهر پا تفسیر کلی کلی و یو کس قرآن لستو ندا سی طریقی سر بازی آیاتو نوی کې او شیع جی سوک سا کی نجی موزیو کن رچاورتوی وی تا تلاوت کیا کس سا کی؟ تا خدا زی تلاوت پورو لکه سوک جی پا موس کی سشیع سکی آگوارتوی زمال قسم بی دا اللہ پزارتو چزره جنت دا مشروبات و خند په تلاوت کې حاصل لکم ولته بمرا لبيانه حاصل دي د جنت د مشروبات او د لذات و خند جز په لستو کې حاصل لکم لږ عبادت یو شوی د عبادت یو خن وي اوه خن سي ابو داوود شریف تل عليه الله ابي یو د صحابه شوقدار اله ضروري ناو مرګ نه उद्देशو ابل شوکای کولا او مشردا را شه ده وی دی یری چسو کیری دی د دشمن نه حفاظت کې داغه قبله کله کمه پلېر ری څنګه د دشمن دی په ل خطر را د شریعت حکمدار ته موږ دې په ل اوکا هغه دی طرف نه خطر د موسکو کې دې په ل مکا نو صحابي سوکیم کوله په موږ زمو لاړ د دشمن جاسوس سره دړي غشي اوښ تی ته روانې ا د موږ مات نه کوو موږ مو مات چې تلاوتی پورکو نو مرګره راپاسو راو چې وو جدا سمره وینی دنه بې دینه ورته تاسو وختي ولې نه راپاسوول نه ورته یمایو شرط شو روکړ ا دبر وخت د کړه او جداږي سری داږي بندو لوراتم صدر اپولېز لزیته وې د عبادت خوند او مزه چاک د نظر حفاظت کو نو رب کریم د دادا سے عبادت توفیق ور کی چه دیب داغی خون مخصوص ہے دا حدیث دا ابن عمر د حزیفہ دا ام الممنین آئیشی صدیقی ردوی اللہ عنہم نراغلے او مفتح علماء لکنی چې آسانی دی ضعیف دی خدا غرض چرا جمع کی نو پر ترغیب کی پدا سے احادیثوں کی علماء تصاموت شامل کوي امام ثبرانی او حدیث ذکر کړي ده عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نا و رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی و اذا بد نظر یو غشه دې د غشو د ابلیس نه خو د زهرو نه ډک دی اڈک دے دا بد نظر د شیطان د غشو نه یو زهريل غشاله من تر کها مخافتی ابدلته ایمانن یجد یجد حلاوته فی قلبه و ایچ داب نظر پرخو زما د یریلا اې د خدای یره د بد نظرې پرېغو او د نظر غلط نه په کاغذ کې او نه په لارو کې وېزان او نه په موبایل کې او نه په دغه شان تصاوير دی اغه ته د ګوري نه یو کما تاسو مخکې فرق ذکر کو چې عام زنانه ته ګوري نو کل سره شي اا شرم احساس کی ته پورن لدل دیزل پته نه شي و چې په موبایل او په اخبار او په بازی کتابونو کتاب تصویر ګوره نو د شرمې دو زوښته نه دل قتل کې او دا پردی ته شیرونو د زنانو قتل نه ناروانی وای چا شه زما د یاره نا نظر غلط استعمال الفریخ نو زوب د په بدل کې د ته یو داسی ایمان ورکم چې دا غ ایمان خون بده سی پدې ژوند کې ودا غيمان سره خون بداغې محسوس شې او الله حبيب فرمایلي دي دا حديث امام بخاري په تعليقن ذکر کړي اې امام مسلم رحم الله مسندن او مرفوعن ذکر کړي وای فاز نفاز الناعین ان نظر د سترګو جنا غلط نظر کولی د سترګو جنا سره غلط نظر سید العالمین صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے د دل ماشالا و پر د زنانات حرام دی داسی او بیریشا نوجوان الک تا سری پر شریعت کی دا حرام دی او یو حدیث کې داسې مضمون راغله وئی تو لسترګ بفرز د قیامت جاری مګردري کس مکه ستر کې باندې جوړي یو غسرګي دي چې د پردو محارمونه باندې دي سري د پردو محارمونه باندې دي دی دی. او دیم هغه سترګي دي چې د الله لاره کې سوکای کړي او شوګيره کړي او دریمي غسرګي دي چې د الله د ير نه دمج د سارومره اخ کیته وروتي سمر دا مجد شرم را اخکيتي دا الله دې يره دروته لازم عايذت مندو نن دي ګناه بالکل دو عموم شکل اختیار کړي نو الله دې ما عطا شطور او توفيق راګ چې دا بد نظرای نه دا موبایل د تصاوير او د دې مصیبت نه چنن ور د موږ د مملکل خوش دوه خبره را رس هټو له دنیا کې دا بد نظرای د بي پر او د بهي ماحول وروه امه مسلمات را روان ده په خبرو چې شمپو شيم په شريعت کې ډېر لوي سره زمایزه په دو خطر لا کلا الله دې وکړي چې موږ او تاسو د خپلو نظرونو حفاظت کوو دغه شان لکه څنګه حکم چې سړوت ده دغه شان د رب حکم زنانو ته ده چې زنانو هم پر دې سړوت نه ګریده حدیث علماء لري سندن ثابت ده او چې کله د فتنې او د شهوت نظر بھی نخز بمپر دو لگا دا حدیث تے امام وی نوخذ بم پر دو شړو ته نهوري لکه دا حديث سه امام ترمذي وايي حديث حسن صحيح هم سلام رضی الله عنها وی چې موږ د الله د حبیب سره او ميمونه رضی الله عنها موږ تاسو استاد هو د ټول امت مين دي دي د الله د حبيب بيوانه د نبی صاحب بيوانه د امت سي و ازواجوه اوته اما س د کوی خپل خپلی مور نه انکار و چې مور می نه ده نوعات ب شي ګونهګار او نافرمان اونافرمانه بشي او که چاو چې د پې غمبربي بیاې م می دی نهدي د سوچا کافر به شي دکه پان نه انکار را ې الله سه هداب کې وي ازواژ هو خپل خپله مور نه انکار کولوبانې بهغ جوړ شي. او گنہگار بجوڑشه کو کچا داوی چې الله دا حبیب بیبیان زما مین دیلې دی رسبه شي د قران نه انکار راغ او د قران نه انکار کله شي کفر دی زدا څومره مین دې ناش تي ودی کی یو صحابي راغ ابن ام مکتوم رضی الله موفسر ګډل لو د الله حبیب بیبیان دته پرد او کای بس بیبیانو پرد او کا رو دیدی ما دل رسول صلی الله سنت علیه و آله و عام علیه بشرونا ولا يعرفنا الله حبیره قلت نمون ویلی او نمون فی جنید ل سید العالمین ور تو فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمیا و ان انتما اولستما تبشرانی و رتصبلدی ایسر اے کاغلو دې دغه تاسو غونډې دې تاسو وی وی نه کدي وی تک د زنا دو د پردو شړو د کتو نشکې زان دې زمای عزت مند ساتي دا الله رب العزت حکم دے وګور دې ایمان پر سه اهم مسلہ دا حیا او د پردې دا کلک حیا او پردې یو قوم نا لریش و بخاري شریف اضافه فسنا ماشاء حیا چلان نو بس بیا خوشی دا دا نا... دا دا دا دا و چې څه کې یو کس حیا ده کس کې را حیا و نا غب منی کول نو حبیبی منی اما ان الحیا من الايمان الحیا شعبۃ من الايمان حیا د ایمان پسانګو کې ځمایزت مندو یو ولو یشان را ده ندخل النظر نو حفاظت کول ورد آشیح ضرورت تب گرزے درے نداد شریح ضرورت مطابق کا موبائل سوک استعمال کی لیکن دیر اس ورد کتب خانی کی پک روگ روگ پخوابنی عالمان چفاریخ سو نو سب چفاریخ شی غریبانان نسر کی تابو ننی نو سپنی موبائل کے ادائی ادائی ادائی سی دا کتب خانا ننی جس ادائی طول به انتها تفسیرونه فتاوی احادیث دا ټول لیکلي نو کلهغه اخرت سوکلي مثال د جبره جبې باندې ذکر ک او کبي کندل کې نو ک ذکر کې اخرت بجور شي ا کبي دا ضرورت ضرورت چهو دا د ضرورت د پارا سو کې استعمال کی دا د دې د پارانو چهره له کس د پارا استعمال ای دا خو دې نوښاب خبر را نن د ټول زنانو د ناري نو د برباد تصویر شوبد ته غني تصویر سره تصویر شوبد ته غني عیب غني زمایزت مندو نو الله دې وکي چې موږ او تاسو د غلطو تصاوير نه د دې شيزونو نه اجتناب وکو الله دې زموږ د ټولو د نظرونو شوکي داغه حفاظت دیوکي دا ګور زمون دي صحاوال ديوې مشرانو چې په ټول دنیا باندې د اسلام جندو درو لیوان. نایی که عفت او پاک دا منیوا او د نظرون و نظرونو سو دخپل نظرون و نظرونو حفاظتو د یو یو خبری د الله چی مونگو اتاسو خیال ساتو نو علا مندو زتمندو زمونگو اتاسو اخیرت جوریگی یاد پر بین شاللہ شا مونگو دا سکو چی یو بجبو موسکو نور کلی زمونگو دا موس دو ترسیو دا تیم رو رو دا دمه مشفقين موزم دغه کوله انشاء الله یوې بجې د تاسو چې مونږ به یو بجې انشاء بیا موجود درو ځکه زمونږ د ګڼو علماو د قول له عادی باندې د اهناف او فتواو د جمهور قول وي مثل اول نفس د فوزوال نه علاوه د مشفقين وقتږي ادا راجه قول له د اهل علم په دې اېدا زوال سره <سؤال> د مشفقين وقت شورو شو ادم مثله اول نفس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مثله رو صحیح قول لاغدا دا د دا چغیب دو صاحبین قول ته رجوع کړي نو د فیو زوالنا الیوا د مثله اول نفس بیا وې د ماسپخین مز اوتو نو کوښو د مثله اول نفس کله د علما وې دا قضا دا ادا نه را دا څه شی دی دا مزه قضا ده ادا نه را نو بیا پروې ان شاء الله کوشش کوی کو اګه تاسو او تاسو کوزیش نکوي یوه مې له وختینه راځي یوه د سره د جمعه په او د چاچی جمعه سمباشوا نو تربلی جمعه بيټور مسلمانې سمې جمعه او پښې تبي تاسو چې په کومو خرایې په دې وړې د سمې کې به بھائی د جمعه سمې دوه دا دی وایي چې شا غسل وکړو ورته جمعه علماو سره د پاسا رسو او ادم ذکر گلی جدا ادا کی دالوبو فرکی یو دجوی پشپا او رزمانی با وډه درود وے. و اچاډر درود ویلی ایبار سره وای د 100 روز په نسبت د جویش پا او رزمانی په د 100 روز په نسبت شوی د شریف بډایر دی لالبوصل با کے علماء او صحیح قول ده اگر چی اختلاف پاکستان و ای اغه غسل معتبر د چ په دغه غسل کی د 10 ماتیدونه بغیر دی په کی جوبا ادا کا څه په شی په با خبره پاره غسل له اوه نه پس 10 ماته شو ځکه دا مسئله چې دا غسل د دې رزه د دی او ک د صلات ته فارده نو د اهل علم او صح قول او راجح قول ده چې غسل د جمعه چې سنت ده دا د دې مزد پاره او دا غسل له دغه څاغوسن کړې غوښنه په 10 ماتره په دې شو کړې په دې باندې وزو یو د دې د آدابن یوې آداب دای چې مخ کې براځي د زوال د مخ کې ورزګور دولز بځي زوال کې بلکې په پيزه کم ټکب دولز باندې زوال کې څو چې د رومن ټون کم دولز بځو د مخ کې راغلې نو د دې جمعې په یو خصوصیت باندې عملو کو څوک راغلي مخکبه کله عزت کوي په ملک کسر یا وای دې وګوره دې د یوخ ثواب د الله د دا حبيب مسابق پامل ناو قولي کړئ ا دې نورو غوایل یا وای او سرزان نازان په 200 روپۍ رسوب جو وخت راغې نارم د حاضر او ګټو ډ نور زمای عزت مندو وایلو دې جومي درجه اهتمام کومو تاسو کوټو لا مسله به شي نو ٹول وعدہ کا وئی چی کدل تے ایک اخفلو زیونو کی ہے جن وختي مزلب وقتی رازو سوک وعدہ کئی بھائی او تم پاکی زگلاس دو جن دیا ہوا لہو سوک وعدہ نرہا بھائی کہنا جن جمی مزلب اللہ من نگانو لگ وقتی در اصل وئی چې سڑے سوا ہو رئی کہنے اصل خود د خدا دارا بید خوباغی بانی عجب یو نو دالهما کراداشي د سحابو نهثابت دی د جمع نه مخکې د واز او نسیت دا, دا د جواز د رجل لري کر مسلمانانڅ قال الله قال الرسول د خپل خبر د خیرت خبرېواي چې دی سره زما زت مندو دا ز لې دمونږ استسو سربان شي الله لا لم د زمونږ د ټولو خې م په ایبان کې یاره به کمه زمونږ د ټوللو خېمه په ایبان یا رب کو پورا پورا دین مون ټولو لذت له توفیق راکه الله پو پورا پورا دین مون ټولو تدت له توفیق راکه الله مونتاز مون تا اصول او فروعتا مشایخ او تا عمر او ژوند او حاضرین او غایبین او ثواڑا او له گناه نو معاف کړه رب کریم سمرا ای گناه او نقصانات دی په مونږ کې مون توفیق راکه اللہ پہ تمام دنیا کی کمزے کے مسلمانان پریشان دی پہ تکالیف کی دی اللہ اللہ پریشان پریشانہی تی پخبر رحمہ او کرم لڑے کی زمانگ دا ملک و نور اسلامی ملکوں چی مختلف ہو پریشانو او بدمنو او او بیتفاقو پا مخکری اللہ اللہ دھولے پریشان تی دے ملک ناو دھولے دو اسلامی ملکوں نظرے کی اللہ پہ دی ملکوں کے امن و امان راولے او د دین زمادار شو دو علماو الہ الالمینا داس مشران راو لې چې د دې عزت احترام کړي او پزړه کې د دین او د شاعر الله الہ الالمین قدر وي الله زمون د ټول دینی دونیوی حاجتونه تر سره کړي او زمون د ټول دینی دونیوی پرېشانای ختم کړي دکه مو مسلمانانو په ممتاز کې دښمنۍ تر بغنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې څومره بیماران کورونو او سپټالونو کې دي الله شفای کاملہ عاجله ورته ورکړي الله دا هر ظالم د ظلم نه د ار شرید شر نه او د ار حسید د حسد نه الٰہی العالمین نه موږ ټول پخت الحفاظت کې ورساته اللهم ربنا اتهنا فی دنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وكنا عزاب الله